Etxeko egonaldian bertsoa Bertxo Alaguni izan dezagun, bertsozale Zalelkartak ere eskintza ezberdinak saleratu ditu Bertxotan ikasteko edo Bertxo gozatzeko aukerak badira, bai gaztetxo eta baita helduontza ontzat ere. Jon Agirrez Arobe, Euskal Herriko Bertxo Zalelkarteko koordinatza mintzatu gara. Bai, hau esan meharra ez dela, baina eh, gain nagondore joan da. U azpaditik eh agian lanzan izan, jaizan aboiten ez da ba azkenean eh bertsonanik baliabideak ba internet bidez eduki genitzan eta bi baliabideak nagusia patetikako berchoescolak.eus aipatuzun bezala azkenean ba Bertxo eskolak ba oso klik gutxitan ba izan dezaten hor eh ikasteko materialak, claro ora ni nontan, material hau guztiek e, bueno berebiziko balitua dute da nik usteen ba berbera ere badura dano baino gehiago eta bueno aukera parea dela ez hor dazu eh bertxesoerta aipagarri asko orditu bueno lana besa ke berramintak ba, ikasteko teknika ba, barneratzeko Eta adibide pila bat, ezta da? e, eskuragarri daude denak, Bertxo Euskola puntu atarian. Eta, antzeko gauza bat gertatu zaigu, ba, Bertxo Eikazela puntu eusekin. Bai, ba, ezkuntza arautuan, miliak haume, berabizkigu, e, Euskal Herri osuan, ba, Bertxo Baritza Eikazten nahi dia, auskotasunan lanzen nahi dia, eta ezinbesteko erraminta baliatu zaigu, ba, koronavirusen buelta honetan. Kontu da da, ba, lehen dikere martxan gara, bertxe ikastetak puntu eus, eta orain ikastetetan ba oso garrera ona izan dula. Eta horri gehituz, esango eh, du ere, adibidez, eh, bertxearen inguruko ba, dokumentala, kedo lanak ere ikus gaiarri dituzuela? Bai, morduzka bada, ez da, azken ean, eh, danok einde barik eta ba, lehen dikenda benituen lanak eh, berriz ere eh, ajendara ekartzekoa, eta bai, bai, morduzka dira, neuan buruz, enaiz... Eh, Hora, atza eman hor bueno, gira bat bertxolarik pelikula behar, e, Salvadorren pelikula esengo daue, Neco Dorranzeroaren hau, e, bertxolarik ipatududan ean kisi alturaen haipatzen nuen, e, mundu bat hau zao, e, kanatu, improvizatu degu buruzkoa bat bertxolaritzak baditu, jarduela antzekoak munduan, bat kantatuak birenak, improvisatuak birenak, eta horri bueno, buruzko dokumental bat ere ginen geroen biblia eta hamas azkian, behin jagaztun Huotiz bertso larita eh, sarean dago, bueno, azkenean plan asko dira, azken urtetan egin dianak eta, bueno, ilaran dituzu ebenak. Baio nagerriz Euskal Herriko Bertso Elkarteko koordinatzailearen hilaren adirazpenekin geratzen gara, eta jakizue, Bertso Zale Elkartearen weugunea, bertsozale.euz duzuela.